La Biblioteca Can Baratau s'apropa al tian al dia. Doncs continuem una setmana més reconeixent i repassant els recursos que ens proposa la Biblioteca Can Baratau per anar amb la seva directora, Núria Fàbregas. Molt bon dia. Hola, bon dia a tots. Què tal, com estem? Molt bé. Avui també comentarem recursos digitals, mm -hmm perquè n'hi ha molts i alguns encara són molt desconeguts. Veiem per aquí uns tríptics amb, amb tot de ratolins de l'ordinador i això sí. vol dir que des de la Diputació de Barcelona i des de la Biblioteca voleu fer-vos ressò no, de tots aquests sí. recursos. Sí, perquè hi ha una sèrie de recursos que funcionen com subscripcions de publicacions periòdiques, per tant es paga un pressupost per això, i és llàstima doncs, que encara estan molt infrautilitzats. Així sí que en aquest temps de retallades, perquè no... perquè no retallin, retallin, més. Perquè no retallin més, doncs potser és qüestió d'utilitzar-los, no? Exacte, és que, de fet, si no s'utilitza, és quan es retallen, no? I eh, el que hem rebut per part de la Diputació és uns tríptics informatius perquè s'han trobat amb el, amb el mateix problema en moltes biblioteques, no? Que hi ha una falta de difusió. I, i el que es pretén és donar-ho a conèixer i i també enfocar-ho, perquè hi ha recursos per infants, que també és tot un públic, que, que molt sovint encara desconeix més, posen internet, amb el cercador, però uh -huh. a vegades és difícil que sàpiguen on anar per ells mateixos, no? Llavors us comentaré, per començar, els recursos digitals per a nens i nenes. A veure, us recomanaríem com a jocs, eh, Lot i Jocs. Potser molts coneixeu Lot el Bruixot, aquell personatge del picanyol, que trobem a la secció de còmic, però a més a més... També hi ha editat els altres jocs, que són jocs interactius ideats i dibuixats per picanyol i que van dirigits a dos grups d'edat, de 3 a 6 anys, acompanyats preferentment d'un adult, i de 7 a 9 anys, i estan pensats per fomentar habilitats que es desenvolupen de forma divertida. Però tots aquests eh, recursos que ens proposes avui són recursos en els quals la biblioteca està sotscrita, és a dir, que paga uns diners, però nosaltres des sí. de casa eh, no ho podríem fer de manera gratuïta. Sí, de fet, des de casa també, posant les 3 www.diva.cat biblioteques, mm. tant podeu entrar des de casa, perquè és una, una adreça pública, diguéssim, com des de la biblioteca. Eh? Llavors veureu que hi ha tots aquests recursos en alguns hi ha un candau la qual cosa vol dir que no tenim accés i en altres hi ha, una, hi ha una lupa blabosa que vol dir que tens accés i un d'ells seria aquest no? que a vegades ens trobem nens que volen jocs d'ordinador i aquests estan actualitzats d'una manera periòdica. I a més aquests estan també doncs, recomanats per al públic infantil, és a dir, han sí. passat uns, uh, uns filtres i no hem de patir, no? O sigui, els pares uh, poden Exacte. estar ben tranquils. no? Sí, estan seleccionats. Després trobaríem, ja parlant de pares, també, sabeu que a la biblioteca tenim un racó de pares i mares amb, sí. amb tota mena de recursos, a, a, entorn del món de l'infant i també trobareu una base de dades que es diu Oceano Aula de Padres està en idioma castellà i és una base de dades per a pares i mares que està elaborada en continguts de l'editorial Oceano hi trobarem enciclopèdies atlas d'anatomia, diccionaris i més de 20.000 articles de revistes per donar resposta immediata a com educar els fills. O sigui, tota aquesta vessant pedagògica, no? Sí, això que vas busquem, ai, què podem fer perquè dormin millor, perquè uh -huh. mengin, o perquè ha nascut un germà, com tractar la gelosia, per exemple, doncs trobarem per un costat les, pregun les preguntes més freqüents i per altra, doncs, uns cercadors per buscar articles, que a vegades no tenim temps de llegir un llibre sencer, però sí que podem llegir un article. Sí, és que sempre el diem, eh, que des de la biblioteca ens faciliteu una mica tota aquesta feina de recerca perquè eh, doncs, hi ha la selecció, aquesta tasca de selecció que és molt important també. Sí, i conèixer aquests recursos és interessant, més que a vegades posar paraules clau en un Google que et surt una quantitat de palla que no Clar. saps ni per on tirar. No? Després trobaríem dins d'enciclopèdies, estem parlant encara d'infants, eh? l'enciclonet, que és una enciclopèdia que té textos i imatges, és fàcil de consultar i la informació es troba de manera ràpida i actualitzada. I després, també, paral·lelament, l'Ocenet Saber, que conté la versió electrònica de diverses enciclopèdies elaborades per l'editorial Oceano. I com et deia abans, Patrícia, que les biblioteques cada cop tindrem menys enciclopèdies en paper sí. i més enciclopèdies digitals. Però que també és, és mm. normal, no? És normal sí. perquè hi ha una qüestió, és com els mitjans de comunicació, els audiovisuals i els escrits, doncs els més ràpids són els audiovisuals sí. i em passa igual a les enciclopèdies. Per trobar una dada actualitzada, doncs Entenés una enciclopèdia així. en paper és més complicat. Exacte, llavors la subscripció es fa d'aquesta manera i, baixa també és més fiable, no?, qualsevol uh -huh. cosa, qualsevol dada. O sigui, tots aquests infants que van a fer un treball per l'escola i tot plegat i que han de consultar una enciclopèdia, que sapiguen que des de la Biblioteca Can ho poden fer, consultar una sí. enciclopèdia online per conèixer doncs, les últimes dades. Sí. Ells, de fet, en el, a la seva en el seu, diguéssim, web infantil que es diu Xílies, que és el que obren quan venen a la biblioteca, ja tenen un enllaç així més, més amigable, més infantil, que ja els remet enciclopèdies. Llavors, si volen fer els treballs, ja en tenen unes quantes deseleccionades. A part d'aquestes dues, uh -huh. tenen més coses, diguéssim, infantil. No? Molt bé. Doncs tots aquests que hem parlat són recursos digitals relacionats amb nens i nenes i també doncs, aquesta vessant de, de pares. Però anem ara també a sí. fer-nos-ho d'aquests recursos digitals d'informació general. Exacte. Exacte. Per adults tindríem aquests d'informació general, on hi trobaríem, per una banda, les enciclopèdies, com l'enciclonet que hem comentat. Després trobaríem una que és molt interessant, que es diu mi Miancicle Universal, on hi trobem recursos multimèdia amb articles temàtics, biografies, vídeos, fotografies i il·lustracions. Aquesta, per què és interessant, doncs, pels audiovisuals? Perquè les biblioteques ja no han de comprar... Tants DVDs que després passen a un altre format, etc etc. sinó que aquí tu trobes un munt de documentals que tu pots descarregar. Uh -huh. i, I a més especialitzats, a no? Això. Que podem posar una sí. paraula clau d'alguna temàtica Exacte. i consultar-ho, no? pots buscar si t'interessa un article, si t'interessa una fotografia, un reportatge, i vaja, és, un, és, és una mina realment, eh? el, el, el mienciclo. Mienciclo universal, universal, eh? Universal, sí. Després trobarem l'Ocenet saber, que és una transciclopèdia, bàsicament hi trobarem coses d'història, de literatura, de geografia o de ciències naturals. I després hi ha l'apartat de premsa i revistes, que també és, és, és un apartat força interessant, trobarem la Fedata, que ens dona les darreres notícies de la realitat nacional i internacional. O sigui, aquí va per qüestió de notícies, no és que ens aparegui totes les publicacions i que puguem consultar un diari de Nova York o un diari d'algun altre lloc, sinó va per sí, notícies. Sí, va per notícies. Si sí, és una base de dades de notícies, uh -huh. després li conoce, que és una base de dades documental que recupera les edicions digitals dels principals diaris espanyols i estrangers des de l'any 2001 i el text s'actualitza diàriament. Oh, mira, com una espècie de maroteca, no? Sí, sí, sí, sí això és quan vols buscar una notícia, tenir-la al moment i vaja, també és, és bo saber que, que existeixen aquests recursos. Pla. Després tindríem la vanguardia amb la consulta de la premsa diària i de l'arxiu amerogràfic, que també ens cobreix tot un munt de notícies, el quios que l'havíem comentat l'altre dia, que eren totes aquelles revistes en català que ens permetien consultar l'últim número, i després el fons local de publicacions periòdiques digitalitzades que es troben a la xarxa de biblioteques municipals, que també és, és interessant, sobretot per potenciar tot el que és la, la història local de les biblioteques a través mm -hmm. d'aquesta gran base de dades. Molt bé, o sigui que... I encara falta més, eh? Amb aquests recursos digitals que dèiem d'informació general no tenim excusa per no estar informats i estar una mica al dia. Sí. O sigui, això està claríssim perquè l'accés gratuït a aquesta informació doncs, està garantit a través Exacte. de la biblioteca Can sí. Baratau i de totes les altres biblioteques. Però anem els temàtics, allò sí. que realment estem estudiant medicina o que estem, no ho sé, a, sí. alguna qüestió més concreta i també tenim recursos, no? Exacte. Per exemple, amb els temes de salut, quan et veu una consulta amb una persona que vol un tema de salut... Tant pot anar un manual en paper que estigui actualitzat, que també els tenim, però també pot trobar bases de dades molt extenses, com per exemple l'OCnet Salus, que és una base de dades sobre anatomia, medicina, infermeria i salut en general. És d'un àmbit divulgatiu, però és tant d'interès per als adults com als infants. Mm -hmm. És un llenguatge entenedor, que això és important com busquem aquests temes. Clar. Després tindríem l'Oceano Aula de Pares que abans l'hem comentat, que ens surt ressenyada tant per infants, el, el folletó dels infants com el dels pares. Tindríem també Oceano Administració i Empreses, que és una base de dades que va adreçada a estudiants i professionals dels àmbits de l'economia i les ciències empresarials. Hi trobarem els principals indicadors econòmics i articles d'actualitat de publicacions especialitzades. Això és una persona que estudi uh -huh. Economia o simplement que... O que li l interessa en l'edit econòmic, sí, sí. Exacte. Després tindríem el Diari Oficial de la Província de Barcelona, el BOP, que també a vegades doncs, pots haver de buscar alguna resolució o alguna cosa, el cercador d'informació de diaris oficials, doncs ja sigui, també que hi ha gent no? en, aquests, en aquestes èpoques amatur i tot plegat, hi ha molta gent que s'adreça a aquests cercadors doncs precisament per buscar oposicions sí, i places. Sí, exacte, ofertes no? de feina, interinatges, etc. Després tindríem la B-Lex, baixa que és una base de dades jurídica que conté la legislació m, autonòmica estatal i europea, i la jurisprudència a text complet del Tribunal Suprem, Constitucional, Superiors de Justícia i audiències provincials. O sigui que aquí substituiria molt tots els llibres de de legislació que anàvem comprant i que anàvem actualitzant, uh -huh. doncs aquesta base de dades o ens sí D'alguna manera sí que també s'estalvia no? amb, amb aquests sí. recursos digitals perquè, clar, una biblioteca havia d'estar actualitzada amb enciclopèdies i llibres específics doncs, que s'havien d'anar comprant i que eren molt cars sí. i d'aquesta manera és molt més econòmic. Sí, hi ha un, uns temes que és necessari que sigui així. el tema de salut, el tema de legislació, el tema econòmic... Hi altres temes que no és tan important, però et sí que tu quan busques una cosa, busques una llei, vols saber l'últim, diguéssim, mm -hmm. no? I després també tindríem el Westlaw, que és una base de dades de legislació i jurisprudència, espanyola i catalana, amb actualització diària. O sigui que aquestes dues... Diària, vivien... eh? Imagina't. Sí, sí, sí. sí. Llavors això, aquests recursos no vol dir que els haguem de fer servir contínuament, però sí saber que existeixen i que amb els nostres, diguem, diners, amb els diners dels ciutadans, doncs a les biblioteques doncs es compren aquests recursos i per això està tot aquest material de difusió, uh -huh. per saber què podem fer servir, no? I sempre ho diem que a més enllà dels llibres físics que trobem a la biblioteca, doncs eh, també a través de, de la mateixa instal·lació podrem trobar altres eh, recursos que no els podem veure en paper o no els podem tocar, sí. però que igualment doncs estan en nostre bàsic que ens poden ser molt útils com són tots aquests recursos digitals especialitzats, d'ambit general, una mica una mica de tot. Sí, és a dir, perquè la gent no tingui clar i vulgui anar alguna qüestió específica que haguem comentat, que sabien que a la biblioteca trobem aquests díptics no? eh, en els quals doncs, està recollit tots aquests recursos. Sí, no? és important entendre que la, la biblioteca digital cada cop està agafant més força, no? llavors hi ha una convivència entre tot el que és el llibre mm. i sobretot també el llibre pel lleure i els llibres de coneixements amb tots aquests recursos que tot, les dues coses complementades doncs, fan que et puguis cobrir tota la necessitat d'informació de l'usuari, no? i el coneixement d'aquestes eines pensem que és important no? saber què ho pots fer servir no? i que et pots solucionar en un moment donat doncs veig, ja ho sabem, de moment ja sabem que ho podem fer servir, ara falta utilitzar-ho com dèiem, aquests recursos sí. digitals Núria, moltes gràcies gràcies a vosaltres, adeu, bon dia, adeu, bon dia.